gogoan ditut gure aurtzarako eskola garaiko gerrikoen belarriak euri tanta berria bezain dirdaitsuak eta guardia zibilen trikornioen distira goizeko guzkia errepideaz jabetzen zenean gogoan ditut artiziako azokako salmaiak kandelak jantziak gazta eta erregesagarren neguko mikaztasuna, goguan ditutelizako arkupetatik ateratzen ziren hijituak, inork siniesten etzuen zintzotasunaren danborra joaz. Eta ezingo nituzkeaz du orduko zeruak, eta argindarraren kableak, enaraz beteta, udan. ditt gure aurtzarako eskola garaiko gerrikoen belarriak, patxi eskegaren Olorke zorharria.ken oh, da. Garu zenez telefonudi bat jasogut eta esan dit, Iratiko zatu gaur zure eguna da. Zen Eta nik erantzun diot. gaur, gure eguna da. Birre, Denogarelako, handerrazko eta aizezko. Gaurko saio bihotz bihotzez, zuentzat Aitor, Rizaskun, joan, Itxasne, Naomi, Mario, Martin, Irati, Itziar, Inigo, Tachi, Koro, eta kaitz. Eta gaurko saioa berezik izuretzat, handerraize. Gaurkoa zure eguna da irakurle Gaurkoa zure eguna irakurle Arratxaleko seiter dietan Biasengo igartza jauregen elkartuko gara Musika, dantza, kantua, ipuña, antzerkia Gaur arratsaldean seiter ditan guasengi gartzen elkartuko gara, jolasteko gogoz. Gaurkoa gure eguna delako. Eta gaur handera berri bat daukagu zuzketatzeko. Gaurkoa gure eguna delako, gaur zuentzat beste opari bat Zaguntari. Deitzen bezunen de artean zozketatzeko liburua ba. Behasen gomiren txuliburuen dak eskura jarri duguna Egin darrekoa Deitu, bederatzilabu laro berrogeita bat zenbakira edo bederatzilabiru laro gehamairu berrogeita zazpi zenbakira Deitu, eta zozketako zerren den, zure izena idatzeko dugu Erada, Kaixo eta ongetorri Itakara. Adio, Itzaren hauts, Jose eta iratikoikoitza. Deklatxon maian, Mari. Eskaratzen zen, Monika Arratibel. Gipitapa, gipitapa, sentituz sortzera etorri zehizkibunak, aitorraritzeta eta goreti soroa. Oh. Da, denen GERRIKO IKERLAN BEKAREN BERRIAMENGO DIGUNA Josepa MADARIAGA Eta bergarakoan modio butunen inguruan solasen aritxuko zeguna Josune Degoni, Josune Azorionak Guna guztiak gaurre gure egunean Joxe Prast? Prast vai? Ego eh, nomenen zulea. Bekula saie, Andraize liburaren bosgarren liburugaia gaia zozketa gai gaur. Behasen gumbiren txu liburuenak eskura jarri diguna. Gaur gure eguna da. Gaur Andraizearen diguna da, eta guk liburu bat jarriko dugu zozketa gai. Egin beharrekoa, bederatzilabiru laro gehiamar berrogeita bat, edo bederatzilabiru laro gehiamairu berrogeita zazpi, telefonetara ditzea. Zatu baranen, partaleua Akaso, zerkatik ez liburuak enamoratu amoratu egingo zaitu. Holatuak aitza be alka. Hori da gaur geizen jasodan mezu batek esan didana irati lagun bati utzi dio liburua eta enamoratu amoratu egin du liburuak.na Fatxi eskar asko. Zenzaroa! Gaurko irudia, joxe, egunoan? Eguno, bai. Bueno, gaurko irudia, hor, e, azte arte nore zela, ba, behasengo azoka, azoka, merkatu ba, nez? Antsenengoen, e, azte doiak eginetan, e, ingu batzen naiz, e, bizitatxo batekin ez, Mohamedi. Mohamed, esan e, pakistani arra dela, e, gure artean e, irurte... Dara matza iru urte, iru, ba, iru, iru urte eta erdi. Eta aspaldionetan, hori, ba, lankide, e, konpliz eta adizkide ederra duan e, izasemea ez. E, berarekin jolaz soazen ari nintzen da, ba, antxe, enguratu zitzaizkidan e, e, ikasle mutiko talde bat, e, konkretoki bilkote bat, eta oisek prausta hiru galdera botatziz zizkidaten, Bueno, antziai ziren bloga eskuetan eta boligrafoa eta bloga eskuetan, ba eta eroslei e, galderak eginez, ez? Galderak hauetzek e, barazkiak bertan erosten al dituzu. Astero etortzen altzara, asteartetan, ostiraletan, bitan, bertako produktua, produktu ekologikoa erosizale altzara, zergatik Eta hementxie halako nasmen e, burutazio edo sartu zitzaidan, ez? Garbiote daukate zeukaten e, ekologikoa eta bertakoa bat ote ziren izan alziteken bertakoa izan baina ekologikoa esedo eusabera ote zen saltsa bueno, horietan jardu nuen denboratxo batetan dena den komentatu batxalogarria ez eh, alako ekimenak eh, kaleratzeatikan ikasgela azokara atera atera eta ikaskaia bizigarriagoa egitatikan eta txikitatik eh, janari ohitura ona eta sanoetan konintzi hartzen eta eh, ondotxoak ematen eh jarduteatikan, ez? Eh janarien eh, jira orretan, eh, janarien eh, egokiko eta baita ere mundi orakoa, ez? Eh, landatu, aldatu eta, eta zokan jarri aurretiko zein pausoak eh, ematen diran eh, aztertu ikasi eta eta azkenbatetan eh hartu ere, ez? A bai, eh, agenda hogeita bateko edititasmoaren barruan ari zien lanean eta bueno, oroitzapenetan eh, oso urrutira gabe ba, bueno, lagundu zidan arikettaxo bat eginnez honi ba, bueno, ere atzera egiten eta hainbat eta hainbat eta hainbat urtetan horre haiituutakoa naiz agenda hogeita bateko eh, langintza horretan eta bai Ozgarri izan txan, ez? Eakin batera, ba, pixka bat atzera egitea eta nire burua ere hortxe guztea e, ikasleak eta e, kalera, galdeketak eta egitera bultzatuz eta modu bizian, e, bai, errealitatea e, <coughs> bertaratuz, ez? Autobarruan zuratzan laren dargia Eta gaurko hitza ba Jito, Jitoa. Le grupo tola eskuartean? Bai, aurrekoan ere hau bean edukean eskuartean, e, bat badi izan badizanduk Benito. Paco Aristiz eta Mikel Markezek e, idatzia eta bueno, izan e, berdet eia bukatua daukeala. Eta benetan izugarri gozatu izan dela eta balio izan du ditela, honik ba. ezagutzen ez nuen e, berito bat, benito berito lertxun ditasarigean, ezagutzen ez nuen, bueno, ezagutu ezagutzen nuen eta ondo ezagutu gaina bere kantagintzan, benetan e, ba, bueno, oz, nire intzat, oz, ondo harrapatzen dagoen horietakoa betidanik izan delako, ba, e, imanorekin batera eta lete eta laboarekin eta, eta baina bueno, ez nuezautzen, bueno, pertsona bezala eta bere bere bere pentsamentua, bere ideia, bere nundinoakoaak eta, ez? Eta benetan liburu honek, bueno, eh moduko bat da, baina biografiaren eh skemak eta erabate, bueno, gendukean eskemak eta bintzat, eh erabate ausiz, ez? Eta bai, azaltzen digu modu oso ederrean, ez oso ondo idazita, ba, ba ori, e, Benito pertsona e, pentsalaria ausnartzailea eta bizitza eh estakit eh normalidadeti oso modu ederrean bizi duen e, e, pertsona bat, ez? Eta bueno, bertatik arrantzatu dut edo istatu dut e, gaurko hitza ere. Eta gaurko hitza ba aipatu bezala, eh jitoa da. Itxasuntzia edo itxas gainean dagoen edozein ojetua izen Oleen edo korronten menpean dagoeneko egoera. Jitoan dago txalupa hori. Cesanai do ba noraezea, noraeza nora, nora, no, e, nora bideagaldutan noraezean deriban dabilela, ba hoietu hori, ez? Eh eta bukatuko dit e, e, bueno e, liburuak eh olerkitxo batekin buk, e, bukatzen du eta bertan azaltzen da gaurko hitza ez. Jadanik desargi den eguna agurtuz irri egiten ditu mila mendeko gauen jitoan datorren historiaren argitasunak. Maixu, zer gertatzen da il ondoren? Ez daki. Zu alzaraba da jakintzua, bai? Baina ez nago hilda. Han zaudenean jakinen duzu zer dagoen an. Orain hemen zaude eta zaude erne hori da eta daukazun ondare bakarra. Ez aurreratu azumoak, ez atzeratu begirada, denbora egia dela sinistea baita, gogoaren gaixotasuna. Bakarrik iritsi sen Egon beste modu batzuk eh, liburu hau bukatzeko, baino nago jovenetan eh, olerkiai aproposa eta ederra eh, aukeratu dutela liburuari ba, fina edo liburuari amaiera eh, emateko, ez? Bai, bertan, lehen komentatu bezala oso modu ederrean eta ulertzeko errexea, baina aldi eten gabe hausnarketara dakarkizun Eran ba, benitoke eh, hitz egiten du, hiriotzz, eh, bizitzataz, sesuutaz, egoaz, emoziotaz, sentimentutaz eta bar. Zure Otsaaren hogeita bosten oriziko irakurri taldean solazgai izango dugun, liburua, orain dik badezu tartea hor diziko liburte gira urbildu eta liburuale bat zeure ganatzeko eskerkasko joxe jo. ez horreatik Be aizehak jotzen zuen eta oztuak Erortzen heri bakarti aretan Gaguaan luzeaok ta eguna luzeago bat Horaindik ere Ezkaratzetik beasaingo erreka jatetxeak babestutako tartea, Otord gosoenak be zaingo erreka jatetxean, igarte haureiaren parean kalean hasaden mendebateko tabernan tabernaria gendea eta trenak eta pena gendea eta gaurko gogoetak ausnarketak etze ezkigunizoztu Epele peletik, zigur nago goxo goxotik, Monika rati belka iso eta e izoztu gabe, ez da, usnarketak eta gogoetak eta itzak. Epele pel, e nago, e txeko beron. <risa> Monika, eta ze bilidezu ba e, buruan, bueltaka, egunotan edo asteotan, zer dara biltzu buruan? Zira, bi jai izan da, buru e, mila buelta emateko demora izan dut, eta ta ta gutxik esanbenzela nire gogoren gaitasun horrekin o, zer nabilen. Il topikor a kurehare antseran antseran. Batrenean eta irristan irristan Monikaren Bizkar Sorbalde heldu eta bagoaz beratzetik. Berak zer kontatuko? Bota Monika. 2014a parregarri bukatu zuen. 2015aren esperoan nguen irrikitan. Baina espero nuena eta etorri dena ez dago ez bat nin hainuenerekin. Askotan esan hori da. Inorengandik ez dela espero berar. SRS. Ondoren desilusioetik ez izateko. Hori da hori arrazoia. 2014tik 2015tera azkeneko zenakia bakarrik galdatu da. Gure etxeak berdin jarraitzen du. Etxeko honekorenak ere bai. Eta kareko zua itzagere, jarraitzen dute. izendute. Gentil baratza ere, lehen gotokian. Kironde giko makinak ere, berdinak. Eta lanean, betiko gora berak. Ah, eta aztu gabe. Jendearen haundina eta ezin ere, ez da aldatu. Gehiago esango nuke, ez dakitareago zen ezote doan. Nero ni ere, ez dakit nazten ezote nahi zen hazi, larri bilik. Den alderantziz ikusi edo, sentitzen dudan uste hartutanago. Egun zuri hauetan? dena beltz ikusten dut. Zurikerian ibiltzen direnak ere, kolore beltza, hiluna ekartzen didateko gora. Gauza bat ematen duena, beste modu batera ikusten dut. Lagunek esaten didate, gauza buelta egei ematen diedala. Agian bai, baina ze pentsatuare ematen dit, horrelako gauzek. Azkenean, gentil zaharra garrazoi. Sortu da jende txiki perrua, akabatu da jende humanua. Tortok begi bakarraz duela baino, askot gehiu estadear, jendearen arraza ikusteko. Jendearen haundi uste eta handikeriek, nere honetik ateratzen haute. Notiziak entzun, eta ezin ikusiak. Ilketak, erasoak, mokokadak, irainak, kalera iruten, eta komen izagenian egiten duen jendea. Elkarrekin bizi behar eta ezin itxuraz konpondu, hau da belerea. Oso modan daude, elkarlana, elkartasuna, elkarkideza, elkarbizitza, hitzak bai, pixu handikoak, baina azmatzen oter dugu teoria hori praktika bihurtzen. Indar pixka bat hartzen dugunean igotzen garen handami horretati jetxi, eta hobede nuke elkartu, eta elkarrizketa eginez, elkar ulertuko bagina. Ez nuke esperantzari galdu nahi, eta neronen handik eta inguruko nire onena ematen zailetuko naiz. Baina kosta behartzen gu mundu honi nora bide ematea. Garaian zuzen txestena, okerra izaten nomen da betirako. Aztakit, <laughs> Gure esku dago datozen ari beste mundu bat posible dela esatea, eta gure ikasle eta umei, gurua pentsatzeko eta bihotza maitatzeko dela erakustea. Abestiak diguen bezala, etxean eta kalean, berdin-berdin jolasean, eskolan, lanean, tristuran eta pozean erakutsi behar gure ondoren guai, baleko pertsona izaten. Duguna nabaloratzen, oitura jeusten eta geurea defendatzen. Hori bai, denok batera sokari helgu eta alkarrekin tiraka, Alperri baita elkarren aurka jardutea, batek ez bada, bestea alduko baitu. Ta gaurkoz ez nua bueltageia horik ematerik, belgusten ere azia bainaiz, inguratzen hauen jende batetaz. Gukagian, ez dugu arreglorik izango, edo bai, ez zina, ekin ez egina. Nik saiatu gabe ez nez nezgelituko bainzat, bitartean, onak izan eta zorion txubizik. Monika, kantatu pixkan egaldi beha zu, eh? Huu, uh, kantatzea zanetean. <laughs> kantatzea beste gorduan. Hoi da. Ba, betiko kertu ez da di, garaiz, zuzen zen hasti, hau nena Monika, mila, mila, eskerra oso Zuei erati. Eta eman kolorea egunari. Hinga, <laughs> jo... Oh. Nari da, eh? ari da jendea deika. Legorretatik anamari garmendiak deitu du. Beraketan ahiomendu Andorraizaren ale bat. Eta urretxutik, arantxa goikotxeak, matxinportatik, eta gorka saanteste banekeroa, e? Eh? Goratuek, aurr behasainan elkartuko gara Andorraizaren inguruan arratxaldeko zeiter igartza jauregian. Eh? Zure etxian, altzariak jartzeko tanbazabiltza jo? Nafta. <totipasen> ¿Sabes que... bueno, beste di bate, eh? Arrasatetik Lurdes Goikoetsiak. Berak ere sartu nahi du zerrendan. Emendago <totipasen> e el duda alguna. Posí izan... Eta dagoaz Lazkaora. Gailen du baita argitasuna Banatu berriak direlako amazazpigarren gerriko ikerlanbekako sariak <gülüyor> Banatu berri delako saria Eta ateanko eskos joko diegu Josepa Madaria gari Austerra Egunak ilabetak eta urteak daramatzalako gerriko kultura elkartearen bueltan. Kulturari atzimurka, kulturari besarka dastuak emanez. Egia, egunak fatu ilunen nadu. Uren Josepa Maleria kaixo tongi era. Eskerrik asko dator non. Josepa 17arrena. Bai. 17arrena da atzera atzera begiratuta eta eta bidea luza ikusiko du Josepak. Bai, justu sorrerako, sorrerako saltza hortantze onditzen izan baino lehenengo deialditiga barruan eta historia guztiaren ezagutza badetz. Asira sirartako helburu nagusia zen Goierri eta Goierritarri buruzko ikerranak jaso targitaratzea. Helburua berada ez da. Bai. Bai, orduan ez genuen hain zorrotz eh, asmatu idazlan lehiak eta izena jarri genion, eta etze, genuena, ez zen idazlan handa irenuena, ikerrela nazire, baina ezin buruan buduan geneukana eta idatzi genuen naba ez genuen zorrotzera, baina joan ginen zorrozten eta asmatzen eta eh, izena aldatu eta sistema ere aldatu, eta horrelaxe.: xe. Urtero inguratzen dira eh, pertsonak eh, makumek izonak gazteak helduak. Iker lan bekara bekaraurten ere laula, laulan, eh, Josepa Jaso dituzue. Bai. Nolako balorazio egiten duzu lan batrenaren inguruan, etxe inguruan, e, ekonomiaren inguruan eta eta emozio sorkuntzaren inguruan? Inguruko laugarrena. Nolako ba. balorazio egiten duzu? Bueno, ba zenbaiti lau Ikerlan proiektu jasotzea gutxi dela iruituko zaio. Beri berriz, ba, iruditzen zait kopuru polit bat gaina jakinda, ba sari bakarra izaten begula izugarriz konpena ematen du, meritoa bituzten beste proiektu batzu bastarrera usteak, eta bueno, ba, batekin aurre egindar izaten da. Horten e, jaso ditugun gai egin buruz ba, guztiz interesgarriak, e, lauak ere, e, bueno, ba, trenaren ingurukoa, e, ekonomia, etxe bizitza, Eta, bueno, ba, aira bat den, ba, sormen emozionalan zen hau, ba, berria, berri xamarra. E, sistema berri batean lan egingo dutena, eta, bueno, ba, interesanteak lauak ere, eta eskertzekoak, ba, e, gazteak, e, ba, holako lanetan dabiltzela ikustea. Zer ematen dio, joxe, paune guztiak goierri eta goierritarreiz, ematen die? Ba, ematen die... E, liburu bilduma bat, gai batzun inguruan, informazio bat, eta zein geran, eta nortzu geran, nunbizik geran, ba, hoxe, e, berri eman, eta, hori, Liburu bilduma, hori da, gure buruetan dagoena, hogeita bila argitaratuak, hogeita e, irugarrena argitaratzea, rausten aterako dena, eta hogeita laugarrena izango den, ba, beka sari hau eman diogun ikerre lan informazioa gu nundi gatozen zergeran, baliara honen eta baliara honetan bizigaren noi buruzko informazio zabala benetan jasotzen ari gerana. Liburua praste gongo da, noizko? E... Urte beteko lan aizango dute, e, aitorre eta goretik, bai. eta horren ondorenean poliki-poliki e, hor sortuko da liburuazta. Bai, urte beteko lana orain, datorren urteko urtarri arte, zerbait joluzatu litiekena, baina gauzak ondo direla, datorren urtean, liburu hori ere esku hartan izango dugu. Mm -hmm. e, Josipas, ari banaketaren buelta hortan eta azken e, antolaketan eta prestaketen bueltan, ziur nago gertusiagotik ezagutu ituzula e, aitorre eta orain txemenda uzkata hurrean, e, gaur irratirako bidea txikiago egin dute, zesango zenieke? Berriz ba, ere zorionak eta eskerrik asko, E, bueno, ba, ikertzaile zinak diela ikusten da, proiektuan bertan, hala epaitu zuten dereitza baino gehiobalio baliodu eta epaimaikoek, eta esan ba, Fitor Rodríguez eta Jose Garmendia izan ditugula urten eta bueno, ba, benetan lan mardula egingo dutela eta lan oso interesgarri egingo dutela e, esperantza badaukat eta badakit eta bueno, ba, e, gure bekan garrantzitsua dan gauza bat Laguntzeko prez gaudela, eh, gerriko Ikerlan bekan ez ditugu, ez ditugu epaia ematen, ez ditugu saria banatzen, eta eh, aio motilek eh, ekarriko diguzoia Ikerlan abukatuta, eh, antolatzaileok eta ikertzaileo eta epaimaikoek eh, laguntzeko kompromiso hartzen dugu, eta horri zango baitu zela eta jotzeko lasai eh, gure gana, denon artean lan interesgarri bat egin batez ere noski beraiek, beraiek dira dute eta beraiek dira protagonista, baina gure laguntza ere hor dutela ta benon artean egingo degula gauza polituat. Bueno, Aitor goretik mikrofona zuena da. Josepa, zai dagozu zer esango gueltan? <laughs> bueno, a, a, kaixo Josepa, ninek eta ben gune eh. Gai onan. E, zer esan e, mila mila esker, eh eskaino iguzun laguntzarengatik nahiko lan hain deso badakit eta eta bueno geure asmoa da e, ba bueno ba, gure bidea aitea eta noski ba zalantzak eta baldi maiditugu ba noski zuekin harrematen jarriko garela baino asmoa da aliketa gutzien e, molestatzea ez uhum. nahiko nahiko lan hain da, e, e, e, da zaraia, eta uhum. eta bueno gu oso garbi dokeu iman berreko pausoak. Dai. Eta eta bueno, ya da abiatu abiatu gara, ez? Abiatu gara eta ilusio ilusioz e, gaude. Guretzat eh handia da. Horrelako sari bat jasotzea e, eta eta bueno, ba, tribunalak egindako iradokizunak ere kontuan hartzen ditugu eta oso ez dakit e, oso esperientzia politikoa izan da, eh? Guretzat. Beraz hori, bat esan, eskerrik asko eta eman dako testigu hartu eta ber, saiatuko gea alik lan alan finena egiten Bai, ilusia eta gogoa esan dezu eta horrek bere bidea jarraitzen baldin badu eta mantentzen baldin badu zoi bukaer arte, zer esango dugu ba, seguro lantzola garria dela Lagunarekin daztatea Joxepa, ba, Josepa, eh zutarteko behondizuela. Eh gerriko kultura elkarteari, ba kulturari eta kulturari iberere luze zabalean egiten dio zuen keinu ederrarengatik. Eiten aitzaiten lan guztiarengatik soilor sorenak. Eskerik asko Josepa. Zuei ere eskerik asko, komunikabideok ere behartzen dituztegu, egiten beguna zabaltzeko eta benetan ba jarraitu dezagula holaxe elkarlanean. Eskerik asko. Jo. Sentitu. Sentitu. Dardara txiki bat. Begiradan sutxin partak. Biotzean matxin saltoak eta tximeletak ilek ordetan. Atximur txiki bat aizeari. itsasoaren losakonean ametsak eta zuloak elur jauzi beltzetan. Irribarreak bekokian marraztuak, malkoak listutan urtuak, eta zu nik zer sortuko, itz jolas kantuko zu iturri parrastan. Eta zu nik zer sortuko, sentituz ginena sortuz izango garelako. Sentitu Sentitu Dardara txiki bat Begiradan zutxin partak Biotzen matxin saltoak Eta tximeletak Ile Biotzean matxin saltoak eta begiradan sutxin partak. Bikote, badago sentitzeko modu hori definitzerik nolakoa da sentitzeko modu hori. Zer da matxin saltoak bihotzean sentitzea eta begiradan sutxin partak izatea? Arrapa jok. Arrapa jok, Ba, oso ondo esan dezu, sentitzea. Definizio bat sentimendu bati definizioa bat jartzen duzun momentutik, sentimendu bera aldatu egiten du. Beraz, ikasi berden lehenengo gauza da sentitzen. Orduan, e, gure gizarte honetan ikusten, entzuten, itz egiten, baino sentitzen oso gutxitan. Eta norgaren zeozzer definitzen badu da sentitzen duguna, bakoitzak oso modu ezberreenia sentitzen duko. Beraz bakoitzak jarri diezaela definizioa sentituz eta ez definituz. Sentimendua azaltzen denean non azaltzen da. Eta desagertzen denean non desagertzen da. Edo ez da azaltzen eta ez da desagertzen eta balago edo norberak bilatzen du, eta batzuetan aurkitzen du, eta beste batzuetan ez. Balago sentimenduaren ispilurik? Sent sentimendua agertzen da pentsatu horretik, definitu horretik. Sentimendua agertu daiteke gure eskuko izardian gure bihotzaren taupadan, gure giharren erzturan, edo itxaron gabeko pentsamendu batean, edo momentutan. Eta hori arreta jartzea, ezinbesteko baldintza da, sortzalea izateko. Sentitzen dugunera era, gizabanako bakoitza definitzen duen bezalaise, sortzeko era, Ere, definitzen du gizabanako bako itza. Non hasi, non desagertu? Jai horretik, hasten da. Amaren zabelean. Edo esango nukenik, sortu horretik. Amak, edo aitak, zogan pentsatu zuenean. Hortxe hasten da sentimendua. Eta zu definitzen zeituna. Desagertu? Izarrenautxekin batera <risa> Aitor rustenuen nik erronkazu Ibotako nizula, baina joan txegilti <risa> Ez ez pit eta musika pixka beharret esandako guztia barneratzeko <risa> Eta idaz ubiotz Zeñi xiltasun aitorre ziñetan Molo, nahi di lurrean ditugu, eh? Ez egiten hasi Eta idaz ubiotz Eta zaltsiak naizena mistitza gupida gabeo letan bueno goreti aurkeztu duzu dardarka jarri gaituen gizon hau <laughs> aitorti izeneko hau norden aurkeztuko diguzu ohanda ba bueno aitor, eh, psikologia fakultateko irakasle da Eta proiektu honeen aita esango genuke. Sormen emozionalaren aita eta sentituz izan sortzaile proiektuaren ba, burua eta bihotza jarri duena. Aitor zu burua eta bihotza baldin bazara edo bihotza eta burua jarri duena baldin bazara nor dagooretik? Goreti Gureti da eh, ama. <laughs> Beraz, horrekin igaz dena esan dago, ez? E, psikologian doktorea izateaz gain eh, emakumea, langile fina eta oso sortzalia. E, proiektuaren elikatzaile nagusia Eta proiektua psikoa da izango da bere... Em, edo oskitzea gaitasunaren gatik. Goletiz oroa, aitora aritzeta, kaixo eta ongetorritakera. Berdin, eskarri asko. <totipa> gogoan ba u norda lo aurreko rekua zure instantengiape norda bi ozeanbara matzuna norda zure begia tangor de Sentituz izan sortzaile. Eh, bikote, nor dago guan izan dezuna proiektu honi hasiera ematerakoan, eh, nor da buruan darabiltkizuen hori honi eh, martxea emateko, abiatzeko? Bueno, eh, esko alerreko gazteak esan monokenik. Eh, begiak irikitzen baditugu Bende lagutsi jasunuen eh, alako argazki bat ez. Eiztenein eh, beldurra nagusina egia bihurtzen ari zala ez. Eta hargazki horretan agertzen ziren eh, gazte batzuk elkarrekin baina isolaturik. Orduan eh, bereien eh, muikorrarekin eh, afari batean bikote ala er, beko, bikotarekin ere bere muikorrarekin eta eta irutsait eh bueno sortzeko gaitasuna giza banako bakoitzean dagoela eta horixe pentsataren hon gutaxi eta irutsitzen zaigun e, emozio eta sormenen arteko harreman hain estoa izanik e, ba saiatu behar ginela, mm, euskal herriko gazteei ez eta goierriko gazteekin hasiko garen eh e, Eta programa bat, testuinguru bat, ba, beraien e, sortzeko gaitasunak hobetzeko eta sentitzeko gaitasunak hobetzeko, e, ez. Eta buruan darabelkigu hori, ba, gazteak eta modu batean herria, e, ez. Ihurtzen zaigulako herri aurre egin behar badua, sormenez, berrikuntzas eta kooperazioz eta alkarrotura sin modula. Ditzeko eta sortzeko gaitasunei e, bide eman aurretik argazkeat erabarko da ezta. E, Zegoeratan gauden pixka pixkabate geure burua kokatzeko. Tresnak ematen hasi aurretik, jakiteko zer tresnak jarri behar ditugune beste neskura edo non kitzikatu behar digun. Bai, hori da gure asmoa, ez? E, programa diseinatzeaz gain, e, talde bakoitzari alik eta hobekien egokitu nahi dugu eta hortarako talde bakoitzarekin lanean jarri aurretik, ba bai eta prozesu batekin eh, hasi nahi dugu jakiteko ze ze mailatan kokatzen degun talde bakoitza, pertsona bakoitza, kide bakoitza, nola sentitzen duten beraiek, nola pentsatzen duten, erabakiak hartzeko ze gaitasun dituzten, ta behin kokatuta beraien maila edo non dagoen talde bakoitza, orduan egokituko ditugu ekintza guztiak eta diseinatutako jarduera guztiak talde bakoitzari. Salto egin du zuegoi mailako hezkuntzara. Eta aurretik? Bai. kokatzen kokatzeno egoi mailako hezkuntza. Bueno, em Egin dugu salto egin baino egoesan e, zapaldu dugu aurretik ezagutzen genuen hori, ez, sorrue. Eta eta bueno, eh gabe, aurretik e, egin beharrekoa garrantzitsuna da. Eta oso oso, oso importantea. Ni zitzaigun e, ba aurrezkuntzan eta bueno, ari zirela garatzen programa batzuk eta ekintza batzuk ezagutzen genituen eta beretzitzaegon eh ba, bueno, e, ba hori, Goi Mailako Ezkuntza 18, 17, 18 urteetik aurrea e, ikasleak ba beraientre bat da ba laneratze prozesorekin lotzen ari diren momentu horrekin iruditzen zitaegon ba, ba gaitasun batzuk garatu behar zituztela gero laneratze prozesu hori errazteko eta lanean garatu beharreko trebetasunak Os solo daude ezagutza berri e, e, sortzeko gaitasunarekin, kuriosidadeekin, galdera egiteko gaitasunarekin. E, e, etengako, ez bizitzan zer etengabeko e, ikasketarekin, ez? Orduan e, gure gaztei laneratze prozesuan eh hasten e, diren momentutik negenien ben trebetasun batzuk eman, gero lamondura iristen zirenean Ba, egon egonsitetzen, ez ikuspegi tekniko batetik, ze horrez gara inoiz prestatuak egoten, deno dakigu, eh? lanean, garenean hor, astengarela beste gauza asko ikastean, baina bai ikuspegi psikologiko, psikoemozional batetik ez, empatiako gaitasunarekin, komunikatzeko gaitasunarekin, eta, bueno, beste gaitasun desberdin eta askorekin, ez, eta horregatik hasi gara, irutiteta Bueno, beure ikerketa lerro hortik jotzen zun, elduekin egiten dugulan gehien, ez bakarrik eta, eta behar bat ikusi genulako. Ez genulako, topatzen ez Euskal Herrian, ez Estatuan, ez Europan, ez beste herrialdeetan horrelako ekintzarik, eta zindakizut e, literatura asko aztertu dugula, eta ez du horrakorrik topatu. Bai emozioa lan dituzten programak, bai adimen emozionala, ala bai kognizio eta emozioen lantzen duten programak baina sormena eta emozioa berean lantzen duten programak eta gizabanako haren sortzeko eta berritzeko gaitasunarekin lotzen dutenak ba esango dukez dago lez da bat bueno, esagutzen dugunik zuen naz egin zen artean goreti iturrirakurri dut elburetako bat badela pertsona eziketaren protagonista bihurtzea eta zer pentsatu eman dit mhm uh -huh pertsone eziketaren protagonista bai, gurtzea da gakuetako bat. Bai, bueno, Pertsonaz ba... azten gara? Bai. <laughs> askotan? Barkatuko iazu, baina guen kritika xamarra izango naiz, eh? Geure eskuntza sistema e... Eh, oza, heraldatu egin behar dugu. Darama gurte asko. Eh, ikusten, eh, daukagun hezkuntza sistema... <coughs> Sortzen dituzela produkto homogeneo gehiak. zergatik, balia ba bide gutxi daudelako, irakasle gutxi dituzten ditugulako, gero ez atrebatuagoak, baina kanpora begiratzen baduzu, meretzen gure egoera oso, nire, nire asko arduratzen hau. E, Iroitz ez zaitu orain di, gure irakasle ez dagoela behar betzela prestatuta, Bai, teknikaz pedagogiko begira, bai, bai transmisiorako, e, informazioan programa bat diseinatu eta betearazteko. Baino ez, ikasle, pertsona, neskatu mutiko, bakoitzak dituen indarguneak identifikatzeko, autasunak berrantolatzeko, nahiak, beraien autoesagutzan sakontzeko, Ta bide batez, beraien autoestimoa, segurtasuna, fedea, konfidantza, garatzeko. Goren gure hezkuntza sistema, markatu <coughs> moendik ere, homogenizatu egiten dute da, gure, gure ikasleak eta gure zeme alabak. Bide batez, hementsa daukatzen nire. Nola duizuna? Zai zena duzu. Aratz. egunen aratz. <risa> <risa> <risa> aitor zure ikerketa e, bueno, profesional horretan eh aitatasun kezkekerera gina izango dute. Denak doa elkartuta, ezta. Ala txikia bere garapenean ikusita bere ezkiketa garapenean, hizkuntza garapenean ikusita e, Aitor profesionala Aitor aitarekin elkarlanean da da. Bai, eta Aitor aurrarekin ere bai. E, askenean e, ma, zure iragana iraganataz astu gabe orainan e, kokatzen zara etorkizuneko bidea egiteko ez da, da ordu ikusten ditut hainbeste e, gauza antzeko egiak direnak ni jasotako eziketan eta aratze jasotzen duen eziketan eta ez bakarrik aratz baizik eta beste ume asko ez. eta klaro e, oindikan, oindikan gauz asko dode egiteko eta horietareko bat da hori ez, e, auto esagutzen sakontzea, gaitasun emozionaletan sakontzea, umei haratzei eta beste ume asko asko ba hori ez, emozioetaz egiten erakustea, beraien emozioak sentitzen eta, eta adierazten erakustea, eta ez hainbeste ba, ba hori ez e, bai trebetasun teknikoak behar dira baina horiek Oiek ez digute laguntzen egorre eh? atalaia batean salteo egiten. Eh? ez digute laguntzen beldurri horre egiten, ez digute laguntzen eh? erabakiak eh? zalantza asko ditugunen hartzenez. Eh? Zuen hitetan irakur ditut gogo aldarte positiboak e, emozio negatiboak eta hoiek sortutako pentsamendu divergenteak eta pentsamendu konvergenteak. E, denak dira beharrezkoak ez da, hau e, da emozionattzen ez da dena. Positiboa eta koloretsua eta ona eta e, bueno, emozioak ere behartu Grisagoa edo beltzagoa edo negatiboagoa, denari, heldu behar tzaio. Bai. Sormenak berosotasunean e, aurrera indezan, edo sormena berosotasunean aberatxagoa izan dadein. Bai, e, gure iruditzen zaigu sormenezko prozesu batean, aldegi aerabakiak hartu behar ditugunean, Ezin bestean, gure esentitzeko modua kontutan hartu dar degula. Alde batetik, e, gure emozio positiboek, ba laguntzen digute lasaiago pentsatzen, e, malguagoak izaten eta ideia originalagoak sortzen. Eta emozio negatiboak, naiz eta gazteek ba, e, pentsatzen duten agian emozio negatiboak denatarako direla negatibo, e, bai ikusi dugu, E, ba hori antxitate puntu batek edo urduritasun puntu batek laguntzen dizula zereginean zentratzen, kontzentrazioa hobetzen eta akatsak ekiditen. Orduan, ezinbestean erabakiak hartu bar ditugunean edo ideiak sortu bar ditugunean, e, alde batetik originaltasuna e, originaltasun hori bilatu bar dugu, baina baita ere emaitzaren kalitatea edo, ez? Orduan ezinbestean bi e, emozio motak e, kombinatu behar dira, positiboak eta negatiboak mm -hmm. Gai augustia e, ikerlan, gerriko ikerlan bekaren e, gako bezala sortu da edo bultzata, edo aurretik esku artean, zuek artean zenuten e, gai azen eta bueno, lan prozedura hori e, beka bai edo beka ez kontuan gehi egizan gabe aurrera eramango zenuten e, gai bada Egia bueno, ba, esan, hasieran eh, aipatu duten bezala, eh, sormen emozionalaren aitatzat hartzen dut aitor eta zer gaitik ez. Ba, 2000 eta amaikagaren urtean, eh, ba, hori, eh, sormena eta emozioa konbinatzeko eh, elburua edo proposamena eh, luzatu zidan aitorrek, eta hori guztia te, doktoretzat esi batean bilakatu genuen. E, orduan bai berak, bai nekane, bai berak, zuzendutako tesi batetik dator gaia baino e, tesi hori bokatu da 2008an eta hortik eratortzen da urrengo pausua edo urrengo fruitua ez? Eta urrengo fruitua hau da e, gazteekin kontaktuan edo harreman zuzenean jartzeko bueno, unean edo bilakatu da eta gerriko hori esker hori e, ba, martxan jarri ezakegu E, guk urte guzti hauetan zehar, e, ba hori ez, ikertu e, duguna eta gero, ba hori ez, da momentua, martxan jartzeko eta ikasleengan ikusteko, ea esistitzen dan sormen emozionala, e, ze maiatan e, gai diren kombinatzeko emozioak eta sormena, Orduan duan, ba hori, gerrik hori esker, ba hori, aukere zinopea daukagu, e, gaztekin kontaktuan jartzeko. Uhum. eh urte hasi da urtarrila pasada otsai aurrera doa zuen urtebeteko lanantolaketa oso prestatua dezue eh ze, ze pausa ematen ari zarete eh nori se dono la goierriko ikas leengana zein izango da lan proztura hori bueno oraintxe bertan eh, programaren diseinuarekin gaude buru belarri eta paraleloan ari gara eh, Goierriko eziketa zentroen inguruko bilaketa bat egiten eta e, proiektua iten edo beraiekin bildu aurretik. Orduan asmoa da, ba, otsailaren amaieran edo e, atea jotzea zentro ezberdinetan eta beraiei gure proposamena azaltzea eta adieraztea, ba gure asmoa zein dan eta beraiek parte hartzeko ba, interesa edo piztea. Eta hori da hori, otsaieko egitasmoa. Martxoan jal, azteko lanean posible balitz. Erronka ez da txikia ez da. Hau e, da, norbaiten atean jotzen denean, eta norbait horren eguneroko tasun, monoton hori, pikin bat e, hautsi edo, biskak kolokan jarri nahi denean, zerbait berria proposatuz, e, erantzen nain ez ez du batek jakitzen, ez da zer jasoko duen? Bueno, dago berra dagoio, jada ikastetxe e, batzuk zirikatu ditugula, eh? E, e, esan nahi dute bueno, gure bueno, lehenik eta ben astu baino lehen, eh? Esan berra oket e, gerriko ikerlan bekaren ez balitz, programa honen garapena eta evaluazioa eta diagnostikoa eta ba, zalantzan engolitzatekela, eh? Eskenean, e, bai, tesia eginda, baina tesian, eh? Garatu da tresna bat, eta proposatu da ideia bat, baino programa baten garapena eta beraen implementazioa eta balazioa ez zan aurrik ustean, mm -hmm. beraz, gerrik hori esker hori egingo da. Eta gure esaten nuna ez, bueno, e, e, ikerra eri bezala eta eta uno, universitate publiko baten gaudene momentutik gure lana oso, oso garbi daukeo, ez da gure esagutza zabaltzea. Eta ezagutza zabalketa horretan, ba zentro batzutan egon garaia da eta bueno, itzaldi batzuk eta eman genituen bere garaian, esain beste sormen emozionalari buruz, maiñapai, bueno, adimen emozionalari buruz eta eta bueno, ba gasteen e, gasteen auto ezagutza buruz eta ze garrantzia duen adimena eta emozinak, emozioak ezagutzea, ez. Orduan egon ginen zentroetan e, Baina ibaraien zuzendariak edo ikasketa buruak e, interes handia erakutsi zuten eta bueno, baita ere ikasleak ez berrientzate oso berria da. Egia da. E, batzen gaatzen naiz, bueno, zentro batean ez dut izan izango, hurbildu zirela badatzera kontza ikasleak, ez? Eta ba horre egiten zien beren neumatika ta, ezta makina da, da ze emozio buruz utoriko segula <laughs> bat hitzite baita. Hortxe seri seriak ba bere Ba, Telebista ikusten duten bezala esofa, bezala atzea, kata, itzaldia hasieran eran, eta amai eran eh? ikusten batzen dituen beraien espresioa, gorpuz espresioa, handia pizten zitzaien. Eh? Zer beraien ez ezaguna da, baina modu simple batean antolatzen baduz informazioa. Eta hem, esaten badiezu gaitasun hauek trebatu daitezkela, landu daitezkela, eta, eta gainera sartzen badira rolako trebakuntza batean aldaketa bat somatuko dutela beraien gaitasunetan ba, tira neumatika eta robotika eta esaparte eh, beraien trebakuntza integralean zinbesteko diren eh, gauzak dira ez eta orduan ba, bueno Nik uste, ez, e, zirikatutako ikastetxe batzuekin jarriko garela arremanetan, eta noski beste batzuekin, ba, ba humiltasun osoz, e, eskainiko diegu geure proposamena ez. Uh -huh. Horien, guztia e, joxe parekin agipatu bezala, liburu batean bilduko da, ama bila betelenago irudikatzen duzu egutxigora bera, e, liburu horren nondik norakoak irudikatzen dituzue? Bai, bai, bueno, e... Ja, egitasmo bat idazten duzunean gero horren eh, eh, ondorioa edo produktua izan behar du egitasmoaren ispilio batez. Orduan ba, ba, iliburua izango ditu gutxienez ziru edo ondo desberdin duak ez. Eh? Lenen goa izango da azaldu zer dan, sormen emozionalan, ondi datorren... E, zenolako emaitzak topatu diran, literaturan, zer ona, e, ikasleentzat beraien laneratze prozesuentzat, Zergatik zer gatik, e, bultzatu beharko ditzateke, mo, bizka testengurua, goi lehen zango zen, erengo parte teorikoagoa ez. Bigarren partea, izango zen, e, m, programa, programarena alegia, e, buruan dugu, ez eta hogei arteko e, ekintza, E, proposatzea eta horiek bihurtu genituzke ba, bueno, tresna, tresnetan bihurtu genituzke eta tresna bakitze zango zuen ba, bere ba, sarrera, bere herremientak aplikatzeko materialak eta bar Alegiak, gure asmoa da programa hori hartzen duen e, orientatzea lle bat edo idu zen irakasle bere gelakin aplikatzeko e, ba, bueno, ba, errestazuen guztiak ematea hori bigarren partea eta irugarren partea izango zuen Ba, programa hori e, gu geuk em, ba, bueno, zarriko dugu, martxan jarriko dugu eta ebaluatio egingo dugu eta badun e, testatutako edo aztertutako programa horren e, emaitzak bilduko ditugu eta hor, ba, bueno, ez dakitiru garen zatiaren baitan edo laga horreneak egingo duguna da ba ikusitako alguneak aipatu, zegauzak aldatu eta mm, Bueno, ba, ze beste bideak e, jarraitu dezakeguen, ze beste pausuak eta eboluzio horretan nozki bargazki ba, bat ateako diugu, Leno Josepa gundo aipatu duen bezala. Ba bueno, ba, ba, norgaren, ez? Sormenaren munduan gero gazteak ze mailatan dauden, sormen emozionaren munduan ba, ba ze ze mailatan dauden eta Ba, ba, bueno, obekuntzarako bideak proposatuko ditugu. Artun, iru zati oiek, gutxi gora bera, urre ikusten ditut, hiru edo lau, ez dakite ikusiko dugu, zer egiten dugu. Baina. Aro utzak zuen ala Saneriko erriko xarman garriena Bigizonek zuten jabe izan Haren bihotzaz nola esan, Zerdun, zerdun, henea laba Marinela maite dutaita Ez aldun ulertzen ezin ezkoa da Jauntxoak dairetzat maitia Orduan egarriak denak ziren bat Maitasun ukatuaren zan Tau dator ir eskubila Mariñela irlandara doa alai santzan eskons behartua abera chik etzi dena ta gusti egdanzan gustiakalai mai lesberdinak astua zerdun zerdun Henea naba Marinela maite dutaita Ez aldon ulertzen ezin jeskoa da Jauntxoaren emaztea zara Gaur egun orain dik ikus dezakegu. Alaba udale joan Mariñen laren sai sai Itxasoa utzaro estraidea sola seña yani, cantu gato çabata. <risa> segi, segi, eh. <risa> <risa> Nada, kentzuteko moduan, bazunuten ikerlan beka berri, lendik ere bazunuten bazelak, herriko ikerlan beka bat, eh bueno, gaiak aztertzeko laguntza ematen zuena, eh bazunten berri. Ba, gisa 2013garren ah, ah, urtean, eh bari interneten eta shaltziatzen hor e, ezagutu genuen lehenengo aldiz, ba, Ikerlan Gerrikorenin Ikerlan beka 16. edizioan edo taitorri komentatu nion daean, venga, e, interesgarria da gaia ta nikuste, eh, utakit goierrialdean ere interes aduki ezaketela, ba hori beraien gazten, ba hori sentitzeko, pentsatzeko eta sortzeko moduak ba hobetzeko eta Eta gesean aurkeztu ginean, e, baina eh denbora oso gutxi uki genuen prestatzeko proiektua eta Aitorrek Beatzarekin egun bat esaten dit, astetxo batera izango za, baina egia. Bueno, ah, mozi asko gildutak egunetan sentzen ez da arte sorkuntza. <risa> gustatzen eskigu bai, ba aurrera. Eta horba, ba bueno, bigarrengak eratu ginen, ezta? Eta amazazpigarren edizionetan ere, saiatuko gara ere, e, baina obetuin behar dugu. Hobetu behar dugu, orduan joseparekin harremanetan jarri ginen, den aurreko iritzia eta batezera ulguneak eta ezagutu genituen, eskatu genizkion, saiatu ginen dana hobetzen, eta hemen bai emozioaz gain, e, bori, buru elarri jarri gea dena hobetzen eta bera badirudi bere, etekina, bere fritu eukidula ez. E, sariketaren berri nola izan zenuten, sariaren berri? Momentuan, ostira larratxalde gauean geratu ginanean, hor e, bilera batera bildu ziguten, epaimaikideak, zuzendaria, antolatzaileak eta ikerlari parte hartzaile guztiak, eta egia esan e, oso ondo zaindu ziguten, ze banan-bana proiektu bakoitza izpide hartutan, ba, proiektu bakoitzaren indargun eta holgunak aipatu zituzten, E, irabazlearen berri eman gabe eta hartu eman nahi uki genuen, ikerlari bakoitzak bere proiektua ba, bueno, defendatzeko edo pixka eta gainetik eta hori amaitu tagero, ba, bueno, ekitaldi publikoa egon zan e, ba, bueno, goierriko edo naizuen pertsonak zeuken e, parte hartzea eta horre hori ba, irabazlearen berri e, Definitu daiteke aitor? Hori bai, definitu daiteke berri hori ematen denean eta aitorrek eta goretik badakitenean, saritua izan den lan proiektu eurena de, dela, definitu definituetek de momentu hortan sentitzen den emozioa. Zein den? Matxin saltoak edo, tximildetak edo. <hieres> <hieres> <hieres> <hieres> bai, metaforikoki, metaforikoki bai. Metafora zaleagaren entzat, ba, polita da, eh, zarrako. Eh, poza, arrotasuna, eh, autoafirmazia, ez dakit... Eh, No l'abeteko indartzailea bada, ez? Indartzaile positiboa esateizuna. Ba, beste batzuk, ba, zuk egiten ari zaren hori, ba, ba, esaten dut dela, ba ondo daola eta aurrera jarraitzeko, ez? Ba holako bu, bu, motivaziorako ba da polit bat, ez? Eta noski, aski ba poza, poza handia, eta eta bueno, aldi berean, horrelako emoziona nahske da, ez? Eta aldi berean posa eta ardura, ez? Ardura Guain kompromiso bat daukeu eta hori bete beharra dago eta ba pozari ba, ba, berelekoa eman behar eta bueno, nik uste em, importantea dala ere emozio bako itzari bere, bere izena jartzea eta e, izena Hoxe, joisekin itzegiten e, ari ginela hemen berak esprikatzen zigun e, bere esperientzia irakasle bezala eta eztabaidatzen ari ginen ni e, nire ikaslea unerozitako ikaslea jasotzen ditudanean lehenango egunean beti galdera berrein egiten dit zate get galdera bat, bat izan da zue bakizu ez nortzu zeaten eta begarrena norbait emesortzi meretzi urteo hauetan erakutsi aldizu zure guru ezagutzen da, enuko ondi batek ez ezko borilea dit eta horretas aparte psikologian, ez? Ba, emozio eta zitza egiten ari gine, asten garenean, em, nahiko duela e, analfabetoa analfabetoak, ez? ez? Ez daukate, olako izkuntza, hitz egokiak, emozioa definitzeko. Eta denoetak gu, ez? Gauza bat definitzen ez dazunen, edo ez da existitzen, edo besteak ez dizulertzen, eta ez zara gai komunikatzeko zure gore emozionalak, ez? Hordun, Lehenengo pausua da, izkuntza, emozionala, zabalduin berra dukeo, eta eta gauzagako itxari, bere izenez deitu, eta adierazi modu batena bestean batutan komplexu egoa izaten dira, eta horretarako dugu poesia, metagorak, eta alakoak, ez? Baina importantea da, zebestela, hola, bai eta bueno, eta zakitez eh, adierazten bere burua. Orduan, ba, bueno, poza, arrotasuna... Motivazio die, ardura, holako nahasketa ez, emozio guztie batera ez dira inoiz bakarka etortzen. Uh -huh. eh? Horbitan asentuzo ginen. Hone guztiak zuen egunerokoan zetsoko izango du? Zer pentsatzen dute iker bekak e, eldu jan oskatuko dizuen egunzati edo aste hastezati horredaz gein beste mila kontu ikuzula esku artean? Zertan da biltza, zer reikente egunerokoan goreti eta aitorrek? Bueno, egia esan, hori e, unibertsitate arloan ba klasiak eta emateaz gain, ba ikerketan diar dugu biok eta nire kasuan, ba, bueno, nik e, sormen emozionala ba nire aur txikitzat hartzen dut, eta Ba, nik bai esken niko diodala, nere egun eta gaueko ordu gehienak lan egiteari eta eta honen inguruan pentsatzeari ez. Ba, nola hobetu ekintza hon egokitu, talde hau ezagutzen det, baino talde honetan pertsona asko hau de, pertsona bakoitzara egokitu behar dugu ekintza, ordun bai nahi diot e, buruaz gain bihotza jarri honi eguneko ordu askotan beste zereginak eginak e, gehiagia parkatu gabe ez. Ikusten nola, nola amadan, ikusten. Bai, erria esan oso ama sentitzen aiz, bai. Eta esan dezuenean, matxinxaltoak edo zer sentitu irabazla izateko egun hortan, nik sentitu nuen, jasta, jaio da nere aurra, eta, eta ja publikoa da ez, jendeak ezagutzen du eta arrotasunez, e, bueno, kalera aterakoet, pasiatzera, eta jendeak maitatu dezala aurtsua honik maitatzen duten bezala ez. Oso ondo? Zeu berra ez Ba, bai, bai. bai, bai eske, ala da, ala da, jaio. Eta guain, eh, publiko, publiko ki, ez? Eh, eh, bueno, ez da, ez? Bueno, ba, oso ondo esan dezu, mira, gauzatan sartuta gare, baina, mira, em, epaimaik edeko triu, eh, zea, eh, presidentea dana, eh, jokina palategik, esan eh, ziten, eh, bueno, Eh, Eztakigu, eh, batzutan esaten eh, dugu, ez, eh, orrolako ezrakintasuna, ez? Eh beste ba, ikerlariak ez diren proiektu ez diren pertsoneak aurkezutako proiektuekin eta bueno, Bizka gaineran egon eh, daitze. Eh? No, jo ki ne gertatzen profesionalak ziate. Ikerkuntza profesionalak da. Ikerkuntza eta bueno, egia da. Uk eh eh proiektua da beste proiektu bat nire baitan ditut hamasei liburu ikerkuntzan inguruan, beste, beste artikuluk eta egia bueno, da nere lan bidea dala nere hogi bidea da eta honetan, ba, bueno, honetan ibiltzen gara eta bueno, ba, ba, bueno, esperientzia pixka bat e, baukeu, eta, bueno, koska noski, egunerokatzen, koske ingo dio baina oso, koska gozoa izango da Digo, teskarrik asko, behondizula sentituz izan sortzaie sormen emozionalaren garrantzia goi maiako ezkuntzan proiektuaren hasiera bideratzen engatik eta nik esateko bakarra ederra izan dela, eta etxera bidean zaiatuko nez definitzen, bat arte zuekin kompartitutako tartenetan e, ba, so, sortu dozentitu dituen emozio eta sentimenduak egunen batean kontatuko izkizuet <risa> eskerrek asko, eskerrik asko. Eskerrik asko. eta zai zango gaur tarria, bimila eta mazik urtarria, otxaila, eskuartean, libi beder bat izaten deman ari zanberi jo sentitu Dardara txiki bat begiradan sotxin partak biotzen matxin saltoak eta tximeletak hileko Bona menzula sanarik joaren bitiartean. Ma, oh, Zuma harragatik, iru elmakunak deitu dute. Eurek ere handera iziaren zozketako zerrendan sartu ne dutelako. Begoña berdek Asungoikotxeak eta Karmele Gonzálezek. Oh, deitu da saintzule, bederatzi lau iru laro gehiamar berrogeita bat, bederatzi lau iru laro gehiamar, berrogeita zazpizen da kietara. Ko promesa galtzo Iren tiru goberatu aguan. El karrengan dizurbil ba da. Zerua ta lagun mi. Gaurtua gaurko gure eguna da. Gorko andre sai ere nenhuma da. Seguratik martxe agirre eta maitane berazategik ere zerrennan sartu nahi dute. mosia sari jugar gara solasean sentimientu ez. Era... Definitzen, definitu naian. Eta to, bueltan-bultan, galdera potolo-potolo bat. Oh, anzara, oh, anzara, oh, anzara. Sentin mindu sortzen mindu honetan, to, galdera potolo-potolo bat. Zer da Zer da maitasuna? <gülüyor> Zanduari Egiratzeko modua Mandiotik Zaldibiko kiskurgunik Bagestu tartea Gaur otxaiak zazpi Eta zazpi gehi zazpi Amalau, San Valentin Modu, modua, Gaur zazpi Larunbata, datorren larunbatean Amalau Eta hogeita hirugarrenaz. Hogeita hirugarrenaz, ananttolatu dute berregarako amodiozko gutuen lehiaketa begiratzeko Eta horten go xaria, badua ki pi naparrora. pi chapata no modu, parrora modua hautuanna gara tegiteko muva sariada duna parrora burlatara ekaitzen ikasle izantzen josume degunirengana eta hor emozia horren berri izango leena poza Gaur, txiki baten eh? naparrora, luze zabal, arituko garelako josuni dugu nirekin aurrera gore izketan. Bera proseguin, gaur, nire baina baina bueno, beste batera utzeko dugu. Agur eta zorinak, bintzat, esan nahikoen benezkiok, okay? eh? Josuna dugu, ikkaixo eta angiiterritak era? Kaixo dira, tira Eta zorinak? Ez kezik asko. Poza ez da? Bai, kriztola. <laughs> bai, <Bye>, bai. <bye. laughs> jo, suñor zintzi likutzi dute galderan, esan, galdera potelo-poteloa, Zer da maitasuna? Putu alegria arian bai. Engan ze egun batzuk arte barko ditugu eta ona etortzen zaiona, sai pentsatzen, eh? Marokoti ultakoia horretan hemen ezaituzuk zuk galderari belta paretxuatenan eta ea erantzuteko gai garen aurrez aurre zaurre, behiak begitan ditugula. E, Josuna, e, ez dakit, beste beste naiz bait parte hartzeko aukere izan dezuen, alegia egin dezuen, e, nola izantzen unen bergarako modiozko gutuneen lehiaketaren berri Eta nolaten emantzen nien pausua idaztekoa? Bai, tira, e, braindela jo gortezagutu nuen, e, nola ditzen da, Euskari idazleen elkartearen webgunean, eta orduan norkaztu benentzen bini orduan ez nuen atera. Aur. eta ba, irugurte branduago berriztere orkestu nez, eta rengoan bai. <gum> Buna, ipatu behar dugu batez, eh? Josunek eh, asko idazten duela, asko hausnartzen duela, eta pentsatutakoak paperean eh, idazten asmatzen duela. Eh, Josune, ez da erreixa? Eh, Amo gutun bat idaztea? Ez da git, denok saiatzen garelako originalak izaten, eh, ikuspuntu berri bat ematen eh, ez josunen git, eh, Josune, diozu? Baina izan zen piskotara hazoa ez. Nibirintzen ikusten aurrikurtzetako gutunak, eta nire ondoria izan zen gehienek idazten ziotela ezagun azuten beste pertsona bati, hau da bikotekideari, edo familiako kide bati, baina gehienetan ortik da ateratzen Eta eta originaltasunen mateko nikorrekin nautzin nahi nuen. Orduan, autuzitza iran e, mitiluneko zafori gutuneik daztea. Mitute zera da ez dagoen pertsona bat, baina hamodia ikusteko beste perspektibat bat ematen delako. Nori irati barkatu? Mikelenek uh -huh. eh, ez dakit, jo sume aurrean duzun lana, bai? Bai. Eh, ez dakit, irakurriko dizu lenengo 4 eh, 5 lerrakutzeko dibuzu eztia Espainietan. <laughs> vale. Eta men di bai. vuelta nei izango sajugunean eh, irakurriko dibuzulan osoa. Bai. Bota. 2008ko astaroaren hogeita iruan, poetari. Zuregana doaz nire kresari itzak, mendeetan zehar, denbora arna sartze bat balitz bezala. Ez ditut musen iztenak aipatuko, ezan amorioaren itzalak. Begiak itziko ditut, eta metzaren espainetan ahaztuko dut nire gorputza, zure haots guztiak bilon artean ni diren gauak Dik Nik askotan hartzeno pentsatzen Aitor aitor eztu baliola, eztu baliola sentzileko. Entzile ala utzea ez da. Em <respuesta> <t> Jarri bideamango ni ni, eta bueno hori da sortzeko mutu bat Asko Kasko gustatu zait, baina gogoa arekin gehatu nahiz ez, da, ondo, ondo, ondo, ondo, oso kolita, ziera. Josune, bilerrebe iago. <risa> Ezke zik asko. Bota bota bilerrebe iago, Josune. Bai, bai. Baina. <risa> es... Gogoan ditut zure eskuen laztanak, arroza zimele nostoak erna zituzten eskuak. Gogoan dut zure urratzen erritmo barea, betieiletan zeneramanareen kolorea, gogoan ditute kaitzzak malkoak, zure larrua az zalaren iluna barrak. Li? Josune, horrela egiten da audientzia jakin, behar entzuleak zintzilikusten, <laughs> horrengo lagun batetan ere irratien dezaten. Josune, mila, mila esker, eh, sarimaneketaz izango da, larun batean baino kanporazuaz ez da? Bai, maroko marokonegongo no ez? Eta zaren bilazoaz marokora? <laughs> ba, nik ere hartzak ez binegon kusiko dugu. <laughs> eh, ondo, ondo pasa, Josune, eh, zorionak, eta barak izue, itzordu bat zintzilik dugula, eta emena izaitu gila, eh, amodiozko hitz egiteko eta beste mila kontuz itzegiteko. Josune, hori vale. handi bat. Zuri beste bat. Aio, zorionak. Ahoi. Emozuek marraztuta sortzen dira Itzak Egoa izan Usaitzeko modu irudikatuta sortzen dira Ideiak Eta arremen zubiok sortzen dira elkargune. gune. Bueno, Mune urrengo eh? Josuneren eskutitza oso osorik zuentzako. E Eta egietara, egiratzeko Tardera egiteko modua Esputiketzeko, ezzeko modu modua Aveti egiteko modua. Zea bezala, eskuen hartetik iesegiten duzu. Da momentu baten, galduta bakarrik, ustuta usten nauzu. Da momentu baten, galduta bakarrik, ustuta usten nauzu. Beharduta... Aizea bezala, ezina izbabestu, zure besoetan. Gaur gure eguna da. Aitor, Rizaskun, Jon, Itxasne, Naumi, Mario, Martin, Irati, Itziar, Inigo, Patxi, Ekaitz. Gaur zure eguna da irakurle. Haizea bezala. Ara jauldiko 6 herdietan igartza jauregian, igartza jauregian elkartuko gara. Andraizearekin dantzan arituko garelako jolasean. San, zindutu... Parte hartzen, aitor, izaskun, joan, etxasne, noami, mario, martin, irati, itziarri, nigo, patxi, koro, ekaitz. Asita, Eta eginda guzozketa? Eta gaurkoa andera ezea liburua egokitu zaio? Ez da urrutira joan? Maitan eberasategi zorionak Dan, Liburan entxe geltuk da, seguran Zure besoetan polik batzuk eskainiko dizkiot zaudena, izkutat, Eta tarterik baldin baduzu maitane balakizu Gaurra ratxaldean zure zain izan ganaiz Seitar dietan jasen lekartza eta gaur honekin bukatu nahi nuke. Eta zergatik ez irakurri, poza sentiara azten badit. Goizango izpatxizkia gari datzi diot. Eta esan diote azermuduz da bilen, eta animo, eta pikika-pikinka osatzen ikusi nahi dudala, eta sendatzen, eta... Eta gaur beraguan izango degula, eta nere hitzetan, patxizkia gari izango dela gaur arratxaldean, eta bueltan-bueltan bere ala idatzi dit, hausia esan ez. Poztena izitati, bai pikinka-pikinka hauberanua, pikinka, honek luze joko badu ere. Zure Andraizea nire lagun bati idut ziriot, Jose Manuel agirreza balegiri, bera da lasaile munduan argitaratzen dugun intza aldizkariaren zuzendaria. Enamoratuta gelditu da liburuarekin, erritmo bizia gustatu zaio gehien eta elkarrizketaren naturaltasuna, Nik esan diot, beste zenbait gauzen artean bertako kosmo bizio ondratua txegindu da lanik. Bizik isla, badak izu irati, barrutik lehitzen eututan aguela, libura korretarako aukerarik ematen duenean. Esango didazunola joan den prestatu duzuen festa. Muso handi batez, patxi. Ba uxe, emozionatu egiten garela. kantuan kentzazpi kan e taldea Gelditu denboratik aukeratu dut gaur agurresateko kantua, nula ez? Aizea Arratxalden seitar ditan behasaino igartza jauregian Andraiza Limuraren aurkezpen hemen artistiko musikatua Mushu beto da noi aste den du pasa, izan zorion txuta, da torren larun baterarte. Aio! <tipasen> aratz, agur, aratz, aratz! <tipasen> aratz, agur! <tipasen> Bialdo amari musion <mucho> diguat. Bai! <tipasen> Aio, agur! mesa la escuen harteti y he seguitemdo su momento va ter ka tuta pa cari estuda ustel nao ura bezo eta fanyan pala kitortsautenan Es sim du txasan, es sim du tuler tu. Ni da klara razoi, korrikazita. Ni doiz ez gelditzeko. Txaro beliten, estu te balio. Super ezuntzeko. daneta sinaispares du zu der bessoe eta baña cadaquito saudena